Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a radiopalafrugell.cat i com us vam dir a doncs, eh, inici de setmana doncs, eh, tindrem amb nosaltres en aquest moments el cap de la policia local per fer un repàs d'aquestes actuacions policials que han tingut en les darreres setmanes i també doncs, per fer una miqueta d'explicació de, de, no?, de les últimes actuacions que tenen eh, el cos policial de Palafrugell. Eh, saludem David Puertes, bon dia.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 al voltant d'aquestes darreres actuacions policials que hem conegut doncs, entre d'altres tenim el tema dels controls d'alcoholèmia doncs, que es va saber doncs, que en, el, en una franja de, determinada, en un cap de setmana concret, es van enxampar doncs, 28 conductors que anaven per sobre de la taxa permesa i, i 5 també que doncs, havien consumit algun tipus de substància estupafent 28 persones en un cap de setmana aquesta xifra...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 la, la tassa permesa no? i dos que la triplicaven és una brava veritat. Mm. És una bre veritat estem, estem parlant de que una persona que esti més o menys so, so, so sobre u més o menys va, és, és, és una persona que, que gairebé no es pot mantenir de pe i que un vehicle. E, hem devem de fer una reflexió no? tots plegats i evidentment això va ser cap de setmana l'anterior no? mm. i aquest cap de setmana també hem fet i hem tenim més, més positiu i nosaltres continuem treballant de la mateixa manera tenim, tenim una campanya que tot i que no sigui una campanya de, ser, de servir català del trànsit, com un dia aquí a ràdio, és una nostra una campanya nostra pròpia en la que durant, el, durant tot el dia i sobretot en la franja horària nocturna doncs intentem intensificar al màxim dintre de les urgències no?, i totes les necessitats sí. que es passen a davant doncs la detecció de, de la gent que està conyent sota els efectes perquè realment ens preocupa molt no ens preocupa molt que si aquests són les que nosaltres hem detectat, quants més han pogut passar i, mm. i, i potser estaven en unes condicions que, que eren deplorables per conduir no? I, i encara hem d'estar de contents en que no hagin tingut més accidents mm. o no hagin tingut accidents greus no? o, o, o, o morts en, a, mm. en, a, en, a, en aquest aspecte però bé, la veritat és que com molt bé deia són molts a La darrera vegada que vam parlar crec que va ser just abans de la festa major mm. i ja ens, ens vas comentar eh, que, que faríeu aquests controls, sí. que iniciau aquesta campanya eh, doncs ara també coincidint amb aquesta inició més de l'estiu no? mm. final, mitjans, finals de juliol i, i ens comentàvem d'aquesta campanya. Ara tu deies també el tema doncs, que, ostres, nosaltres anem a enxampar, en aquest cap de setmana en concret, no? anem a enxampar 28, però quans poden haver passat? Quan vosaltres feu un control d'aquests que esteu estàtics, podríem dir en una rotonda, no? que és més habitual, eh, després allò veiem, no? quan a vegades està passat, no? que t'aturen, et una miqueta així per sobre i després et deixen passar o no, no? Sí. o et fan bufar. Com... com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 mira, les pupil·les per poder dir algun altre tipus de, mm. de circumstància no? o algun altre tipus de substància com aturen el vehicle no? vull dir, ja ho veus, vull dir per l'experiència quan estàs, portes molt de temps en un control o treballant de policia i ja quan se s'apropa un vehicle a vegades ja ja veus no? la manera de conduir la manera de frenar no? és a dir, nosaltres tenim una sèrie d'indicis que no vol dir que sempre l'encertem no? mm. però la veritat és que habitualment sempre que s'atuba alguna, alguna persona i que que penses que pot anar sota els, sota els efectes d'algun tipus de substància, habitualment sempre encertes. També és veritat que hi ha molts de controls, d'aquests que nosaltres muntem dintre de campanya, en què vas simplement a i ho fas una mica més aleatori, sobretot a determinades hores, no? Mm. I fas bufar directament, no?, a perquè ja saps que són hores, perquè pues, és més complicat, no? Sí. Però, sobretot a la nit, habitualment, quan, quan atures els vehicles, o a la matinada, a determinades hores, vas bastant a, a preu fet, no? Hi ha ja més o menys que, que s'estàs aturant. Moltes vegades es pot es pot, et pots sorprendre, no? Mm -hmm. I alguna persona que aturis, doncs pues, no tenia no, no tot no que estàs molt, molt segur. Mm -hmm. Però hi ha determinades coses que a nosaltres bueno, ens, ens, ens criden bastant l'atenció i es dirigeixen bastant cap a, cap a un punt sota quin tipus de substància pot anar mm -hmm. no, a aquesta persona de fet hi han ha, ha cursos a la, a la universitat autònoma que es donen precisament per a aquestes coses no? per, per detectar eh, el tipus de substància fins i tot que pot haver estupefàins, que pot haver preso alguna persona con natures no? mm -hmm. que va, va en funció de, bueno, doncs del color de pell, en funció de, de sobretot les pupiles, sobre els llavis i de, de determinades coses i que això ja és una mica més científic que ha entès a, a partir de l'experiència i sobretot també del tipus de, del tipus de substància que hagin pogut prendre i mm. què és el que, que, que provoca les persones això, no? Doncs, eh, ara poder entenem una miqueta més, no? Quan, quan ens veiem un control d'aquests i eh, ens aturen o no, doncs sí. ja sabem, doncs, perquè doncs, ens fan dir bona nit, ens fan baixar la finestra, o mm. no una miqueta, doncs també per per veure una mica més de plom sí. a les persones. Home, per nosaltres és important ja que estem aquí i estem parlant, no, és que la gent s'sapi no, que quan, qualsevol tipus de control, siguem nosaltres, siguem les escoltes, siguem qualsevol altra policia, que quan, el, quan la gent arriba al control és important, doncs això, quan estiguis arribant, pues doncs baixes la finestra, que ensengui si és de nit a llum interior perquè això la policia també li dona la seguretat de saber què és el que hi ha a dintre mm -hmm. i qui va a dintre, no? que, que és molt important. I tot això, quan ho fas, també denota de doncs que, bueno, doncs que que estàs bé i que estàs conduint en unes condicions òptimes, no? perquè també ens facilita molt a nosaltres la feina. Mm -hmm. Al final hem de discriminar. No? I si montes un control i tens, no sé, pel control te passen 250 cotxes, potser faràs la prova o, o, o aturaràs a nivell de seguretat ciutadana a 10, 15, 20, només no, no perquè no tens capacitat. Clar. No? llavors la resta has d'anar discriminant en base a la teva experiència no? i llavors això són coses que, ens, que sempre ens, ens faciliten no? uh -huh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 Sabem que podem trobar, no? Mm -hmm. Llavors, eh, teníem un control muntat en una de les rotondes del municipi a, a la plaça Floreal I, i bé, doncs, dintre de la cua vam veure que hi havia un cotxe que abans de, just abans d'arribar al control girava a gran velocitat, feia un trompo enmig de la via, per entendre'ns, i sortia en sentit contrari no estava el control. Clar, nosaltres no sabem quin tipus, per què gira, no? Si és que mm -hmm. està begut, si és que acaben de fer un robatori o si és que acaba Clar. de fer alguna cosa més greu, no? Eh, bé, bueno, teníem el vehicle de reacció que po va, va poder sortir i darrere d'ell ràpid i bueno, aquest vehicle, la és que va, va posar en perill la circulació i a les persones que, ve, que, que, que, que circulaven per a elles. De fet, va passar, va rascar totalment el lateral d'un vehicle que es va ficar per contradicció amb un carrer, un vehicle que portava el sopar i la seva criatura de, de pocs anys d'edat, eh, i bueno, va passar pels pèls. No? Nosaltres vam poder anar darrere d'ell i finalment el vam poder aturar just davant de la piscina municipal amb altres vehicles que vam poder donar l'avís i al final vam poder treure de l'interior els ocupants, que eren cinc persones,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 però, evidentment, aquest tipus de circulació i aquest tipus de conductors han de treure de la, de, de la via, no?, i mm -hmm. han d'aprendre i, i han de saber que no pues, posen risc a les tres persones, vull dir, que és el que abans parlàvem, no?, és molt bo que sortim, que ens ho bé, que supem, que bevem,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 de seguretat per nosaltres i per terceres persones mm -hmm. eh, llavors com a, com, a, com, a, com a moraleja al final no? dir doncs, simplement que, que la gent quan arriba a un control que faci cas a, a les indicacions policials i que i que sobretot eh, pensi això, no? la seguretat de conduir correctament i d'una manera efe, eficaç no? mm -hmm. perquè si no podem tenir problemes o podem tenir un accident que després les circumstàncies són molt pitjors mm -hmm. i per últim eh, doncs, respecte a aquesta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 com de eh? va ser conjunta, no sé com, com es va treballar si ens pots mm. detallar breument, bueno, eh, molt, molt bàsic, si sí. mm. nosaltres vam tenir coneixement de que es podia estar cometent un delicte contra la salut pública en, aquest, en, en aquesta vivenda a la zona del Carrer Nord. Mm -hmm. Eh, queixes veïnades des de feia temps i, bueno, i va, va arribar un moment en que van tenir l'oportunitat de poder demostrar-ho. Quan ho van tenir, van posar en contacte amb Mossos d'Esquadra en una reunió per tal de intentar gestionar com pujar fer de la millor manera, no, la l'intervenció i a través d'ells doncs, vàrem, vàrem demanar autorització judicial a la jutjat de la Bisbal per poder accedir al domicili i vàrem entrar i es va, es va localitzar la, la marihuana es van de, detenir dos persones en primer moment i ahir es van detenir altres dos, és a dir que s'han detingut a quatre persones per nosaltres és molt important totes les dificultats no?, que, que ens genera aquest tipus de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 i llegíem eh, en algunes xarxes sí. socials que hi havia hagut algun eh, tipus, un petit sí. incendi. Sí. Eh, en sí. aquest cas, comentaves abans fora de micròfon, a eh, la zona de la xalleria, no? Sí, sí. Bueno, la veritat és que en aquesta època, les dies i els casos de setmana són molt intensos, no? mm -hmm. a nivell d'activitat policial, perquè passen moltes coses a cada vegada, no? O, o cada dia millor mm -hmm. dit doncs això va ser bueno, nosaltres vam tenir coneixement perquè dintre del patrullatge de... de que estaven realitzant el, el, el, les patrulles que estaven treballant a, a aquelles hores, a primera hora de la tarda van localitzar una columna de fum per la zona de la deixalleria. No? Es van adreçar i quan van arribar... Van, va, quan estaven allà van començar a entrar les trucades no? de que es veia una columna de fum i van arribar, van localitzar una persona a l'exterior d'una barraca i que deia que la seva dona estava dintre, que no, no podia sortir, que estava malalta i que bueno, pues que s'havia pres foc, foc a la barraca realment era complicat de poder accedir mm -hmm. van accedir, si no m'equivoco per la teulada, els agents de la policia varen poder arribar fins a la persona i la van poder treure no? la veritat és que és una intervenció molt meritoria per part dels agents que van treballar en aquell moment que van arribar, no? de seguida van tenir ja tres votacions i els primers quatre agents que van arribar dos van, van fer molt molt i molt bé, molt, efic molt eficaçment molt eficientment i molt ràpidament no? i perquè clar, un vestri que una bona estona en, mm -hmm. en arribar de fet d'això va van tenir els quatre que van arribar van, a, van, van estar atesos a, per serveis mèdics dos al CAP i dos a l'hospital per tal de fer, de fer proves i descartar que no tinguessin algun tipus de, de problemàtica o que haguessin d'entrar a camari prebàrica. I, i la veritat és que, bueno, que es va poder sufocar l'incendi ràpidament per part de, dels bombers quan van arribar i a posterior al cap de dues hores es va tornar a revifar van tornar a avisar, van tornar a, anar a bombers i es va poder acabar d'apagar i en aquest moments ja també aprofite, aprofitem no?, per donar consells de seguretat, no? és importantíssim que tinguem present que les circumstàncies, tot i que ara baixes la temperatura mm. i tal, no? però són, són, són complicades i són extremes. A la gent que, que faci qualsevol tipus d'activitat amb, amb foc a prop de la... de, de, de zones boscoses o de zona que estigui albrada, que tingui present el primer lloc que està prohibit i en segon lloc que qualsevol cosa que fem ja, ja sigui fins i tot fer obres amb, amb, amb, amb un bufador a vegades, mm -hmm. no? O amb un soplete. Hòstia, que tinguem molt clar que que qualsevol cosa, qualsevol incident pot provocar un, un gran incendi no? eh, estem nosaltres eh, per intentar-ho localitzar estem bombers que actuarà el més ràpid possible però la millor, la millor eina és la prevenció que tots mm. siguem conscients de que podem provocar amb, la, bueno, pues, així, amb una petita barbacoa o amb un petit foc o amb unes petites obres o amb una radial, jo he estat en incendis que s'havia provocat per una radial eh? Vull dir, i gent professional que sabia què feia havia saltat una guspira més enllà del que havia fet i havia provocat un, un foc molt, molt important no? mm -hmm. per tant, únicament que en aquesta èpoques, en aquestes dates que són tan, tan complicades no, sí. en aquest aspecte perquè siguen conscients de, de què podem provocar. Sí, la veritat és que sí, sempre que arriba l'estiu doncs, són moments complicats i doncs, aquest estiu que també hem tingut diverses onades de calor i dies mm. doncs, amb molta calor i fins i tot amb vent, no?, que també sí, són, són sí, factors sí. que... Sí, avui a tramuntana. Mm -hmm. Sí, sí. Que, que no ajuden en aquest sentit o que ajuden a que hi hagi foc, mm. doncs s'ha d'estar més atent que, que mai i malgrat doncs, que hagi refrescat una miqueta doncs eh, hem de continuar doncs eh, alerta i intentant doncs, evitar qualsevol d'aquestes activitats que ara no ens comentava en David. Gràcies, a David, també per comentar, doncs, fer nos cinc cèntims al voltant de què va passar doncs, aquest cap de setmana, aquesta mm -hmm. zona de xilleria, perquè al final doncs, sempre... Des de les xarxes socials que escodi el seu i no, no, no tenen molta vegada la informació correcta i eh, doncs, sí. es diu una cosa es diu una altra i donc ara sabem donc que es va poder salvar la vida d'aquesta persona que hi havia a l'interior d'aquesta barraca i que donc més allà d'aquest petit incendi doncs, que va revifar donc no haver de no es haver elementar cap altre dany no? i per últim aprofitant ja que tenim aquí eh, estic aquí robant eh, no, no, ja és un pla acabarem amb un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 Sempre, no? però sí. la realitat delinqüencial és que a hores d'ara podem definir els delinqüents de, en dos grans grups, no? d'una manera així molt ràpida. Un és que són la delinqüència interna que tenim aquí dintre, dintre de qualsevol municipi, aquests són interns, estan aquí mm -hmm. i per tant s'han de treballar d'una manera diferent no? la prevenció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 quan, quan alguna persona algun vehicle eh, pues que estigui relacionat amb de determinats tipus de fets mm -hmm. accedeix al municipi i per part nostra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 La veritat és que has comentat diverses coses no? aquesta, aquesta itinerància dels, dels, dels delinqüents. Doncs, mm -hmm. eh, de fet ho revem no? habitualment notes de prem doncs, des de molts sí. dels quatre o d'altres policies doncs, que eh, gent'això de, de, del barcelonès doncs, ha fortat eh, en llocs d'aquí del Baix Empordà. No? Sí, sí. i per tant doncs, és important doncs, tenir aquestes eines. De fet tu també ara fa un pell de setmanes o tres eh, crec que va sortir públicament de vista el punt, eh, no, no sí. tant en aquest sentit, les càmeres de vigilància, sí. però que reclamaves en aquest cas no com a cap de la policia de Palafrugell, sinó com a cap de, de les polícies de les comarques gironines, doncs eh, aquesta que s'usdut de més eines, no?, per intentar bueno, sí. doncs, adaptar-vos també a aquest nou temps. Mm -hmm. Mm -hmm. Home, en, en, va, va sortir el dia de, de Girona, i, i, i jo, jo no sóc el cap, jo sóc el president de l'associació de, de, de caps de policia local i municipal d'aquí de, de Girona, mm -hmm. i, i, i això era més aviat una opinió meva, no? com a, com a tècnic de seguretat, no? és a dir, més que reclamar, no, el que estàvem parlant quan em van fer entrevista és l'entrevista, la pregunta era que quines eines eren, eren bones i quines se podien aprofitar i quines eren necessàries d'adoptar dintre les policies no? i és a que van parlar, no? mm -hmm. dir, per les experiències d'altres policies a altres llocs altres municipis, a altres països doncs van sortir una sèrie de coses i una de les coses que, que, que realment era interessant i que s'ha de tenir i que, bueno, doncs que un municipi mig, gran, com és el nostre doncs hem sempre tenís el tema de les càmeres de, de seguretat a nivell de lectura de plaques de matrícula i també d'ambient, no? mm -hmm. és a dir, si te vas per exemple, i no estem parlant d'un gran herman, no? però si te vas a de, de, de, de determinada ciutat que han tingut diferents atentats han tingut diferents bueno, alertes o alarmes no? veus que cada vegada més la, la policia fa el seguiment o fa la vigilència via, via càmeres d'ambient no? perquè realment te, te permet doncs, vigilar moltes zones des d'una sala amb un o dos policies que d'una altra manera necessitaries potser 30 policies no? mm -hmm. per, per estar fent la, la vigilància. Veus que en determinades zones han determinat, no, no sé què és nostre, eh? però no sé, a determinats establiments, a determinats aeroports, doncs comencen a treballar molt el reconeixement facial, per dir alguna no? cosa. I, I això que dona? Dóna pues, que les màquines no s'equivoquen. Nosaltres moltes vegades, o sí, però és menys. No? Nosaltres a nivell, podem tenir errors humans, no? tenim un altre tipus d'intel·ligència per altres coses, però a nivell de, a nivell de detecció una màquina quan hi poses uns paràmetres i posa una sèrie de coses, automàticament mm -hmm. et va, va, va donant resultats per probabilitats no? i després està aquí l'humà que és el que ha de, de, de detectar i dirimir a mi que són els, els, els que realment interessen no? Entonces, totes aquestes coses en de, determinats moments o en determinats llocs és important que la policia ho tingui present o, la, o, o els, els cossos de seguretat ho tinguin mm -hmm. present per cada vegada al final que vulguem és treballar cada vegada millor per el ciutadà, no? donar el millor servei, que la nostra ciutat siguin més tranquil·les, que, que la gent pugui estar tranquil al carrer i que es puguem avançar les problemàtiques, tot i que sempre moltes vegades anem a darrere, no? Mm. Ja ens agradaria poder tenir la bola de vidre, però moltes vegades quan comencen a passar, llavors nosaltres hem de modificar la nostra manera d'actuar, la nostra manera de fer la prevenció o sobretot de fer la reacció, també, no? Mm -hmm. I això és una de les coses entre moltes altres que, que, que anem canviant, no? També va sortir, per exemple, el tema dels drons, no? El, sí. Els helicòpters a nivell policial és molt car tenir un helicòpter és, és impossible gairebé no? llavors moltes policies ja ho han canviat perquè un helicòpter sí que te dona una sèrie de, de funcions però a part de, de nivell de despesa com si estàs en un operatiu com jo he estat moltes vegades quan estava a Mossos Abans no? pues un helicópter ve, t'està fent la feina i a cap de tres quarts d'hora o una hora de marxar paga i a repostar no? doncs avui dia cada vegada més les policies estan incloent l'ús de drons que són molt més barats que te donen molta polivalència per treballar i per fer vigiliència de determinats de, de temes per poder estar en grans concentracions de persones, per fer vigiliència del trànsit no? mm. vull dir doncs, aquestes cosetes hi són, hi són són eines molt barates, no? que, que el benefici que t'aporten és molt més gran que que realment costa, no? uh -huh. i, i bueno, doncs, a poc a poc això ha, ha d'anar canviant no? Doncs I... amb aquest repàs que hem anat fent d'aquestes activitats ara, doncs, sobretot amb aquestes, doncs, amb aquestes càmeres no? i amb aquestes noves eines doncs, que he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 a poc a poc s'han implementant, però ara mateix tot el que és el perímetre d arribada com de sortida ho tenim controlat, que era el que més ens importava i poquet a poquet s'han avançat, no? D'acord, David, doncs gràcies per puntualitzar aquest aquesta, aquest tema de les càmeres de, a les entrades uh -huh. i sortides del municipi i res més, crec que avui hem parlat de fortes sí, coses, coses eh? tant tenim temes <laughs> per, per dies així que et deixarem descansar una miqueta i suposo no, que també ja... Perfecte. Eh, doncs... Eh, ganes de miqueta aquesta intensitat no? sí, de, de feina sí, perquè ve que tenim ganes eh? dir, ja sé que, que si algúm va sentir això dira que aquest estic die no? perquè se precisa més com més diners i més activitat econòmica ja no però nosaltres realment tenim ganes ja de marxar si ja una mica el tema perquè realment estiu és molt intens no? però encantats eh? de que tinguem molta gent no sé com mirarran al sector econòmic si estan contents o no però la veitat és que hi ha molt de moviment hi ha molta gent a la carretera hi ha molta gent que entra que surt de la zona de platges també del centre de municipi i que cada vegada puguem tenir més, per nosaltres és un plaer no? sí, com, com molt bé dius, és veritat que mm. hi un moment en què començarem a estar cansats no? d'estiu, De, eh? perquè hi ha arribar a l'íben que és molt llarga eh? Sí, també, després es fa molt llarg sí, però al final. David, eh, moltes gràcies i fins aviat Molt bé, és un plaer, Rubén, que vagi molt bé